2. Як з'ясувалося, ваучер був із зачучвареного готелю, що розташовувався в кінці найактивнішої злітної смуги міжнародного аеропорту Тампи. Тім заснув під гуркіт літаків, прокинувся також під гуркіт і спустився в буфет із символічним сніданком, щоб спожити варені яйця і два вистеглі гумові млинці. Харчі хоч і не вишукані, але Тім поїв за апетитом і повернувся до себе в номер чекати 9-ї години, коли відкриються банки. Він без проблем перевів у готівку свій неочікуваний виграш, бо в банку вже знали, що він прийде, і платіж затвердили заздалегідь. Тім не мав наміру сидіти в зачучвереному готелі і чекати з моря погоди. Він узяв свої 2050-ками і 20-ками, згорнув і поклав їх у ліву нагрудну кишеню, забрав у банківського охоронця свою брезентову торбу і викликав Uber до Еллентона. Там він розрахувався з таксистом, дійшов до найближчого знака автостради 301 і випнув угору великий палець. За 15 хвилин його підібрав в старий у бейсболці з логотипом Кейс. Кейс IH – американська компанія, що випускає сільськогосподарську техніку. У Пікапі не було кавунів, та й кузов виявився не дерев'яний, але решта майже збігалась з вчорашньою фантазією Тіма. Куди прямуєш, друже? спитав старигань. Ну, відповів Тім, зрештою, в Нью-Йорк, мабуть. Старигань випустив у вікно цівку тютюнового соку. І хто ж це при здоровому глузді схоче туди їхать? Захоче, він протягнув на південний манер. Схоче! «Не знаю», – відказав Тім, хоч і знав. Один давній товариш по службі розповів йому, що у Великому Яблуці багато роботи в сфері охорони, і деякі компанії зважатимуть радше на його досвід, аніж на те сране фіаско в стилі Руба Голдберга, що поклало край його кар'єрі в поліції штату Флорида. Руб Голдберг – американський карикатурист, скульптор, письменник. У роботах часто фігурують складні пристрої, які мають виконувати елементарні завдання. «Просто сподіваюся надвечір дістатися Джорджії. Може, мені там більше сподобається?» «Оце по-нашому», – сказав старий Гань. «У Джорджії не зле, особливо як персики любиш. А я від них у нужних бігаю. Ти не проти музики ЕГЕШ?» «Аж ніяк». «Попереджаю, я її голосно ставлю, бо глухий трохи». Та я вже щасливий, що ви мене підібрали. Замість нафантазованого спідвагона заграв Вейлон Дженнінгс. Але тіма це цілком влаштовувало. За Вейлоном зазвучали шутер Дженінгс і Марті Стюарт. Вейлон Дженінгс, шутер Дженінгс, Марті Стюарт. Впливові автори-виконавці, які працюють в стилях кантри, гонки-тонг, рокабілі тощо. More... Двоє чоловіків їхали в смугастому відбруду дрожж Ремі, слухали музику і дивились на біг автостради. За 70 миль старий зупинився, торкнувся на прощання козирка бейсболки і побажав тіму гарного дня. Але того дня Тім так і не дістався Джорджії. Він провів ніч у ще одному зачучвереному мотелі з придорожнім лотком, де торгували апельсиновим соком. А от наступного дня дістався. У місті під назвою Брунсвік, де винайшли якусь там смачнючу печеню, він став на два тижні на роботу на заводі з переробки сміття. І зробив це так само на як і віддав своє місце на рейс Дельти в Тампі. Гроші йому було не потрібні, але тім вважав, що йому потрібен час. У нього в житті тривав перехідний етап. І розпочався він далеко не вчора. А ще по сусідству були боулінг і ресторан «Деніз». Безпрограшна комбінація.